и вълшебната лампа. Едно време в арабската пустиня имало една страна. Там живеел беден шивач, който кръстил сина си Аладин. Аладин обичал по цял ден да играе на пазара с маймунката си Абу. <си> За нещастие, когато навършил 16 години, баща му починал. <си> Мамо, аз ще работя в шивачницата и ще печеля пари, Не се тревожи! Така ладин започнал в шивачницата на баща си. Един ден там влязал непознат мъж. Здравей, скъпи мой ладин. Чух за смъртта на баща ти. Но за жалост по това време не бях в града. Никога преди не съм те виждал. Кой си ти? Аз съм твоят Чичо. Много години живях извън страната. О, Чичо! Чувал съм татко да говори за теб. Дойдох, защото искам да ти покажа едно тайно място, скрито от съкровище. Ела с мен. Хайде, ела. Съкровище ли? Добре е да вървим. Хайде. Аладин яхнал камилата и те напуснали града. Дни наред пътували през пустинята. Накрая стигнали до две планини, разделени от тесен проход. Пристигнахме. Събери малко дърва да запалим огън. Щом огънят се разгорял? Мъжът хвърлил някакъв прах в него и започнал да набява вълшебни думи. Земята се разтресла и се разцепила. От процепа се надигнал плосък мраморен къс с пръстен отгоре. О! О! Какво става, Чичо? Много ме е страх. Не се бой от нищо и ми се подчинявай. Под този камък се крие съкровище, което ще бъде твое. Стига да направиш точно каквото ще ти кажа. Първо вземи пръстена. Аладин взел пръстена, камъкът съдместил, а под некои много стълби, входещи надолу. В края на тези стълби ще видиш градина с прекрасни плодни дървета. Мини през нея без да докосваш нищо или ще умреш на мига. Продължи да вървиш, докато видиш една запалена лампа и маслото от нея и след това ми я донеси. Този пръстен ще те пази от всяка опасност. Аладин заслизал внимателно по стълбите, без да докосва златните стени. В края на стълбището видяло вощната градина. Тези плодове изглеждат вкусни. Аладин бил гладен, не можел да се въздържи и посегнал към тях. Но щом си откъснал ябълка, тя се превърнала в рубин. О! Откъснал си грозде, а то станало на перли. Аладин набрал плодове колкото можел да носи. Скоро видял запалената лампа. Излял маслото от нея и я прибрал при плодовете. Аладин се върнал при стълбите, където нетърпеливо го чакал магиосникът. Хайде подай ми тази лампа! Ръцете ми се заеди, ела да ми помогнеш, Чичо. Ти глупаво момче, или ми дай лампата, или остани там долу за винаги. В гнева си магиосникът промърморил едно заклинание и камъкът се върнал на мястото си. Халадин останал затворен в пещерата. Чичо! Чичо! Искам да изляза! Чичо! Чичо! Не биваше да вярвам на този човек. Дин заплакал. Плакал дни наред в очакване някой да го спаси, но никой не дошъл. О, някой да ме измъкне от тук. Искам някой да ми помогне. Докато произнасил това желание, Аладин случайно докоснал пръстена и за своя изненада се озовал дома. Къде се изгуби толкова време? Аз те търсих навсякъде, където се сетих. Аладин и разказал историята и показал събраните съкровища. Тази лампа е толкова стара! И тя потъркала лампата да я почисти. За нея не изненада, оттам изскочил огромен дух. О, ха, ха, ха, ха! Господарке! Кажи ми своето желание, аз съм твой роб, докато държиш лампата. Аладин и майка му се втрещили. Майката помолила духа за храна, защото са сина и гладували много дни. Духът махнал с ръка и на масата се появили дози на сребърни чинии. После всяка от тях се напълнила вкусно ястие. Имало печено месо, сладкиши, кисли и всичко. Аладин и майка му се нахранили обилно. Майката продала чиниите на пазара и с парите купила каквото им било нужно. Един ден Аладин обикалял пазара Сабо и изведнъж чул глашатая. Затворете магазините! Опразнете пътя! Всеки, който погледне принцесата, ще бъде обезглавен! Принцесата? Аз никога не съм я виждал, но днес някак ще го направи. Тогава Аладин се скрил сред няколко бъчви, Но силката на принцесата приближила. Тя поглеждала из зад завеските. Аладин бил омагиосен от красотата ѝ. О, тя е най-красивото момиче, което някога съм виждал. Искам да се оженя за нея. Той изтичал вкъщи и разказал на майка си за своята любов. <laughs> как можа да си помислиш, че ще се ожениш за принцесата? Султанът ще нареди да те набият, ако научи. Готов съм на всичко. Ти просто отиди в палата... И поиска и ръката й. Занеси в дар от скъпоценните плодове. Майката увила няколко скъпоценни плода в копринен плат и се запътила към султанския палац. Стражите я спрели на входа, но султанът бил любопитен да види какво носи увито в коприната. Хм. Пуснете я да влезе. Благодаря много господарю. Дошла съм да моля за ръката на дъщеря ви. Моят син е влюбен в принцесата. За дъщеря ми ще бъде истински позор, да живее с такъв бедняк като сина ти. А, ти какво носиш в този копринен плат? Тя развила плата и показала прекрасните скъпоценни плодове на Султана хо В живота си не съм виждал толкова красиви камани! Впечатлен съм, но преди да приема този брак, синът ти трябва да се докаже. Кажи му, че искам 40 златни подноса със същите камани. всеки да бъде носен от два роби, облечени в най-богатите дрехи. Да, господарю. Майката се прибрала и предала на ладин думите на султана ха не се тревожи. Аладин потъркал лампата и помолил духа да изпълни условието на султана. Къщата се напълнила с роби с латни дрехи и накити на подноси. Отведи ги при султана. Този път той ще бъде доволен. Майката на Аладин веднага поела към палата и поднесла даровете. Ти отново ме впечатли. Но сина ти трябва да построи великолепен палат, където да живе с дъщеря ми. Майката се прибрала у дома с новото условие на султана. Аладин пак потъркал лампата и казал на духа какво иска. За една нощ духът построил прекрасен палат, който се виждал от прозорците на султана, после посклалки лим от един до другия палат. Отлично, дух мой! Сега ми дай кралски одежди и хубав ездитен кон. Долу, господарю, както желаеш! Духът облякал Аладин в най-красивата роба. И той поел към султанския палат на прекрасен бял Кон. Радвам се да те видя, млади човече. Ти се доказа пред мен. Заслужаваш да ти дам дъщеря си са жена. Сватба ще има. Започнете подготовката. Аладин и принцесата се оженили. Цялата страна се радвала на щастието им. Сродяването с султана направило Аладин известен по цял свят. Магиосникът също научил за сватбата и за на Аладин. Как е успял да излезе от пещерата? Използвал е лампата ми, за да стане толкова богат. Ще го науча с него. Магиосникът пристигнал в града на Аладин, облякал се като продавач на лампи и отишъл до палата му, изтегнал когато Аладин не бил там и Замени Заменям стари лампи за нови. Кой иска нови? Аладин ще се зарадва, ако го изненадам с нова лампа. Използва старата си много отдавна. Тя взела вълшебната лампа и я разменила с магиосника. Той веднага потъркал лампата и призовал духа. Господаря, кажи ми желанието си, аз съм твой слуга, докато държиш лампата. Вътнеси този палат заедно с принцесата много далеч в пустинята на място, където никой няма да го намери. Чул се силен пукот. От прозореца си султарът видял как палатът на Аладин изчезнал якодим. Веднага наредил да му доведат Аладин. Заради твоите магии аз изгубих дъщеря си. Върния при мен за четири дни или ще бъдеш обезглавен." Обещавам ти, ще я намеря. Само за три дни Аладин обиколил цялата страна, но никъде не открил принцесата. Ще поискам помощ от пръстена. Той вече ми помогна веднъж. Искам да видя своята принцеса. И скоро след това се озовал до своя палат. В огромната пустиня нямало нищо освен него. Аладин се промъкнал вътре и открил принцесата в стаята й. двамата се прегърнали и заплакали. Принцесата му разказала какво е станало. Не се тревожи, имам план как да си върна лампата и да избягаме. Аладин и го прошепнал на ухо и дал едно шишенце. В това шишенце имало приспивателна отвара. Маладин се скрил зад завесата и зачакал магиосникът да се върне в палата. О, скъпи мой Мустафа, защо не пинеш от сока, който направих днес? Моля те пий ни. Кралице мой, чакам този момент от толкова дълго време. Си пими. ми. Дори да беше отрова, бих я изпил. Принцесата сипала една чаша и добавила няколко капки отвара. вара. После му поднесла сока. Защо изведнъж тук стана толкова тъм? Клепачите на магиосника се затворили и той паднал на масата. Аладин веднага излязал и измъкнал лампата от робата му. Господарю, господарю, кажи ми желанието си, аз съм твой роб, докато държиш лампата. Върни ни в страната на султана заедно с палата ни и остави този подал магиосник на такова място, откъдето никога няма да намери обратния път. Духът изпълнил желанията му и всички пак се прибрали у дома. Възхитен от смелостта на Аладин, султанът му отстъпил короната си. Аладин бил коронясан на бляскава церемония и всички заживели щастливо до края на дните си.